Namo tasce bhagavato arahato samma sambuddhasce. Namo tasce bhagavato arahato samma sambuddhasce. Namo tasce bhagavato arahato samma sambuddhasce. jsme mluvili o tom, že meditace je proces z hlediska filozofie a pochopení yogačáry. Tento proces má čtyři stádia. Vlastně tři stádia. V prvním stádiu my pracujeme s obrazy vědomí. A my si postupem času uvědomujeme tím, že získáváme samády, uvědomujeme, že pracujeme s obrazy vědomí. Ze začátku si toho nejsme vědomí, ale postupem času si to uvědomujeme. A tento proces uvědomování je... Proces vlastně pratiahára stáhnutí vědomí do vědomí samotného. Teď ti, kteří se zabývají tantrickou tradicí, a některý z nás mají zájem o tantrickou tradici. Tento proces stahování vědomí je vlastně totožný v tantrickém pochopení, ne v pochopení klasické jogačáry, ale s pochopením tantry a učení, které jsou s tantrou spojené. Je tož proces kultivace prány. To je třeba pochopit. Tím, že stahujeme vědomí dovnitř, tím vlastně zabraňujeme tomu, že prána, která hýbe vědomím a hýbe tělem, jde ven. Tím pádem e, my můžeme začínat. Vlastně cítit jemné tělo. A jak už jsem se zmínil, jemné tělo v hraje kritickou roli. Zde se vlastně meditující vrací k učení Upanishad. Jde prána vlastně hraje velice důležitou roli. Prána, jak víme, v Upanishad Upanišát a tak dále, je vlastně totožná s tím, čemu se říká Brahma, neboli Bůh ve smyslu tvořitele. A jak víme, základ Upanishadského učení je, že tato prána vlastně jsme my v učení tantry tato prána je pak totožná s tomu čemu se říká pragya pragya má sanskritu vlastně dvě slova používáme pro moudrost a to je důležité pochopit v jak už jsem se zmínil, studium jazyku je, může být velká pomoc pro pochopení. V původním buddhismu panja nebo pragya znamená rozlišující moudrost. Díky této rozlišující moudrosti právě meditující pozná tu realitu, která přesahuje svět. Čili na základě rozlišující moudrosti odstraní... Hm? Prevrácený názor, prevácené vnímání a prevrácené rozlišování. Toto rozlišování tomu se říká vigiána. Giana znamená znát, vigiana znamená znát pomocí rozlišování. A my ve světě známe věci pomocí toho, že je rozlišujeme. Jestliže věci nerozlišujeme, my nic nepoznáme. A bez rozlišujícího poznání my tež nemůžeme žít, jestli nevím, že tohle jsou dvere, tak se... <laughs> tak... Nerozliším dveře, no tak se z této místnosti nedostanu. Ve tmě dvere nerozliším. Je to tak? Pokud nejsem dobrý v meditaci a nemám jisté schopnosti, tak vedmě nerozliším dvě A stav vlastně samsáry v základním buddhismu je stav temnoty, kdy ve které my, my, my vidíme místo dveří vidíme eh, něco, co tam vůbec není, třeba okno. A tomu se říká prevrácený názor, prevrácené vnímání a prevrácené rozlišování. Díky tomuto prevrácenému Názoru, vnímání a rozlišování se základní buddhismu nacházíme ve stavu samsáry. To je toto, že ne se stavem samsáry. V samsáře naše názory, naše vnímání, naše rozlišování je prevrácené. My vidíme, co vlastně v realitě neexistuje jako skutečný muž, skutečná žena, skutečné auto, skutečný dům. A na tyto koncepty my pak ulpíváme jakožto na něco, co má vlastní podstatu. A na zkušenosti, na této zkušenosti minulých hm, zkušeností my pak náš obraz auta, domu, ženy, muže hm, a tak dále je pak spojen s našimi libostmi a nelibostmi, které okamžitě přijdou do toho obrazu hm, konceptu, který my se vytvoříme. Ale tento koncept je směrodatný pro... Eh, jistý druh karmy, pro jiný druh karmy, ale vůbec není směrodatný. To není absolutně žádná objektivní realita. To je realita, kterou my, bytosti, jsme si vytvořili karmou. A díky karmě my žijeme ve stavu závislého vznikání. A eh, a to proto, protože ulpíváme na naše počitky. Počítek znamená přijímání předmětu. My přijímáme předměty právě proto, naše mysl se hýbe. Když se naše mysl hýbe, potřebuje k tomu pránu, bez prány se hýbat nemůže. No a teď, jestliže neobrátíme vědomí dovnitř, pak vlastně plítváme tuto pránu a není možnost ji akumulovat. A tím pádem na základě pomílený, vlastně pomílené představy světa my e, ztrácíme vlastně náš původní stav, původní nedualistický stav. Stejně tak, jako ve, ve všech formách buddhismu, ve všech formách jogy, vlastně je důležité poznat vědomí se hýbe díky práně. A tato prána v učení základního buddhismu a vůbec v učení buddhismu se též nazývá životní schopnost. Jestliže nemáme pránu, nemáme životní schopnost. A pokud tato životní schopnost je v těle, ochraňuje hm, naše vědomí, tak jako chůva ochraňuje kojence, hm, Ve slova, aby A pokud se tento proces děje, my žijeme v těle, když se neděje. Co se stane? Bye, bye? Hm? S pránou odchází vědomí z našeho těla. Hm? způsob, jakým základní yogačára, učení yogačáry, vlastně tantra je též přímo spojená s učením yogačáry, základní krok k poznání tomu, že vše, co poznáváme, není nic jiného, než transformace našeho vědomí, na základě minulých zvyků vidět podstatu ve, v osobách, ve věcech, a ulpívat na nich a vidět je v podobě obrazu s tendencí libosti, nelibosti, ospalosti, roztěkanosti. My plýváme pránu tím, že si představujeme skutečnost objektu. Abychom si přestali představovat skutečnost objektu, technika yogačáry, kterou vlastně tantra přibývá, přibírá, je popřít existenci objektu. Existence objektu není nic jiného v jogačáře, to se dozvíme teď v našem textu. Existence objektu není nic jiného než právě transformace vědomí na základě minulých zvyků. Vidět esenci, podstatu, samostatné bytí v osobách a věcech, ale tam se nikdy žádné samostatné bytí nedá najít. To samostatné bytí právě z hlediska yogačáry to pochází z vědomí a vědomí je takovost. Vědomí je takové v tom smyslu, že vlastně to rozdělení subjektu a objektu pochází ze semen našich minulých zvyků, díky kterým my vidíme skutečný objekt a skutečný subjekt. Moment je poznání toho, že a to můžeme poznat jedině na základě jogy. E, a joga vlastně začíná ve všech systémech tím, že praktikujeme pratjaháru, že obracíme vědomí na sebe. To je kódovaný vlastně e, ve všech ortodoxních tradicích jogy. Dneska mnoho, mnoho z nás praktikuje yogu, ale co yoga znamená, to vůbec nechápeme. Yoga je spojení s tím, co je skutečné. A tohle naše tělo vůbec skutečné není. Z hlediska yogačáry a hlediska též vlastně v pojetí, v hlubším pojetí i hinduistické jogi a jainistické jogi. Toto tělo je akumulace naší karmy, která ho vytvořila. Na základě, které pak ulpívání na něm je pak kontinuita. Čili První krok vlastně k hlubšímu pochopení meditace z hlediska yogačáry je obrátit vědomí na sebe a poprýt existenci objekt, skutečného objektu. Skutečný objekt se v buddhistické filozofii nazývá růpa, Rupa je od stejného kódu jako svět loka. Hrub znamená vlastně proces rozbíjení, rozbíjet. Loka té znamená proces rozbíjení. My se nacházíme, jelikož se je vědomí vázané na tělo, proto je v procesu rozbíjení. Jelikož je vázané na tělo, tež svět pro nás je svět rozbíjení. Jiný svět my neznáme. A to poznáme právě v meditaci. Jestliže meditujeme, získáme samády a obrátíme se na vědomí, vidíme, že to vědomí, které se a on, to potřebujeme, Samadhi, že to vědomí, které vnímá objekty, se láme každým momentem. Neexistuje moment, ve kterém vědomí, které rozlišuje objekt, by se nelámalo. Tato zkušenost je základ vypasaný. Bez této zkušenosti, vlastně jak uvidíme i v tomto textu vlastně jenom se připravujeme na vypasané. Vypasena začíná, když vstoupíme do samády a vidíme vlastně, že ten objekt, který jsme jehož vlastnosti jsme určili, je v procesu rozbíjení v každém momentu. Protože vědomí je v procesu rozbíjení v každém momentu. Teď různé tradice mají různá vysvětlení. Později můžete studovat. V terovádové tradici my vidíme, Přítomný objekt, protože toto, tento proces rozbíjení vědomí je 16 krát pomalejší než rozbíjení hmoty. A hmota. To tedy tedy 16 déle proces proces poznání hmoty, vnější hmoty, Trvá 16 mentálních momentů, které jsou proces. To všechno se můžete naučit a vidět v meditaci. Jestliže meditujete jistým způsobem, určitě to uvidíte. To není vůbec žádný problém. Na to, když jsou na to podmínky, uvidíte tak. Ovšem, severní tradici buddhismu se zase na věci dívají jinak. Jestliže, jelikož bez vědomí, žádnou hmotu nemůžeme poznat, vlastně to vědomí, které poznává objekt a objekt se musí rozbíjet ve stejném momentu, A vlastně yogačára tež přejímá tento postoj. Což znamená, že jestliže my něco vidíme, z toho důsledek by byl jako jisté budistické školy tvrdí, že vlastně to, co my vidíme, to není H není hmota, ale obraz hmoty. Protože hm? tu, tu hmotu, kterou vidíme, ta už, už je dávno rozbitá. Hm? Právě proto my vlastně vidíme obrazy. Jestliže vidíme tak, no pak proces vnímání též uvidíme jinak. uvidíme to podle tohoto systému. Pak analýza vědomí bude taky též jinak. Ty faktory vědomí, které potřebuje, abychom tak viděli, budou také jinak analyzovány. Velice zajímavá věc, jaký? Jak i základní buddhismus učí, tedy ne jižní tradice, ale severní tradici. To, jak poznáváme objekt, záleží na tom, jak si dáme dohromady naše vědomí. A podle toho, jak si dáme dohromady naše vědomí, my pak činíme, činíme tělem, činíme Ústy a činíme vědomým hlav, hm? ale všechno pochází z vědomí. No ale jestliže objekt venku z hlediska vlastně tantrického učení i z hlediska jogočáve, my plítláme pránou. nerozlišili jednotu mezi vědomým a objektem. Tím pádem ulpíváme na rozlišujícím vědomí, které považuje za objekt, objekt jako skutečný, které považuje okotež jako skutečné, No a co se děje? Prána jde ven. A my nevidíme vlastně, že prána a transcendentální moudrost jdou dohromady. Čili v rozlišujeme rozlišující moudrost která je základ vlastně vypasaný v jižní tradici i v severní tradici základních buddhismu, ale rozlišujeme też transcendentální moudrost. Tato rozlišující moudrost to se říká maty. A v systému yogačára je to právě mentální vědomí, které je založeno na orgánu vědomí manas, který přináší do našeho poznání pojem jáství na základě semen minulých zkušeností, které jsou konzervovány v základním vědomí. Čili tím, že meditující v obrátí vědomí na sebe, tím si může, tím vlastně začíná si být vědom tohoto procesu. Začíná si být vědom tohoto procesu a tím vlastně čistí karmu. Na rozdíl od učení základního buddhismu, mahajanový buddhismus nebo cesta bodhisattvist zdůrazňuje, že vlastně karma závisí pouze a jen na vědomí. I když uděláme jisté činy, které z hlediska možná vynají, jsou považovány za nesprávné, jestliže to uděláme s čistým vědomím, produkujeme, můžeme produkovat, neprodukujeme žádnou negativní energii. Naopak, Tím, že pochopíme, že vlastně to, co vidíme jako vnější objekty, není nic jiného než produkt dualistického vědomí, který pochází z orgánů vědomí, který pochází ze, ze zvyků hm? vidět. vlastní vlastnosti v osobách a ve věcech, tím se dostaneme kam. Tím se dostaneme do procesu očisty, kdy my vlastně přestáváme důvěrovat rozlišujícímu vědomí. Protože to, co vědomí rozlišuje, to, co vědomí přijímá, vlastně přijímá samo sebe nic jiného. Nic jiného přijmout nemůže. Čili ne. veškeré chtíče, veškerá zloba vlastně se obrací na nás samé. Protože hm? my jsme formovaní tím vědomím. Hm? No to je právě, jestliže to chápeme, to je právě ten ne, rychlejší způsob na základě moudrosti se dostat do procesu očisty. Očisty, která je vlastně v souladu s tradicí jogy, která zdůrazňuje, že vlastně yoga začíná obrácením se k sobě, obrácením se k vědomí. Teď, jestliže získáme nedůvěru k rozlišujícímu vědomí, nejprve získáme nedůvěru k tomu vědomí, které ulpívá nebo má zlost na objekty pěti smyslů, hm? které je roztěkané nebo letargické vůči oběti, pěti smyslů, tak pra, pracujeme na duch, ducha přítomnosti a bez ducha přítomnosti neexistuje meditace. Bez saty žádná meditace není. A výsledek toho je, že se začneme, jestliže chápeme vnější svět, jakožto vnější stránku vědomí, začneme silně nedůvěřovat i mentálnímu vědomí, rozlišujícímu vědomí, které je založeno právě na informacích zpěti v smyslu, A na základě těchto informací pak nám tvoří obrazy, které jste viděli v meditaci. No a to je otevření pro transcendentální moudrost. A v tantrickém učení, jak už jsem se zmínil, tato transcendentální moudrost, to není v klasické jubačáři, tato transcendentální moudrost je, je, je vlastně podstata a její použití je prána. čínské filozofii stále pracují s pojmem podstaty a použití. Bez použití podstata nemá žádný význam. To je čínská filozofie. Číňani jsou velice praktický lid. Vlastně zakódováno v učení tantry. Použití transcendentální moudrosti právě je v schopnosti si pránou a vědomím, které je vázané na pránu, vytvářet nový svět. vytvářet čisté světy. Proč? Protože zmínili jsme se o tom, vlastně, aby jsme poznali jemné vědomí, musíme zjemnit objekt. Zjemnění objektu je zjemnění hmotnosti. Zjemněná hmotnost je prána. Prána, i v základním buddhismu, i v abhidarmě je to kodovaný máme dva druhy takzvané životní schopnosti, tendria. Životní schopnost vědomí a životní schopnost rupa. A rupa a vědomí jdou dohromady jako slepec a krypl. Jestliže Slepec a Kripl nejsou jestli jestliže se hádají, co z toho vznikne? Hm? No, Samsara je tež Slepec, a tež, ale vznikne z toho pěkný binec. Hm? Veškeré ty překážky, blokády které se my v sobě nosíme čím více praktikujeme jogu tím více si jich budeme vědomí protože náš slepec a náš kripl netvory harmonické cele proto máme blokády jak v těle, tak i na duchu. Blokády v těle a blokády na duchu jsou úzce spojené. To vlastně naše západní medicína není schopná jasně poznat. A pokud to jasně nepozná, pak může nadělat někdy víc škody než dobroty. Jestliže nepraktikujeme Jogu, jestliže nepraktikujeme číku, my nejsme schopni poznat naše blokády, které jsou, není, nejsou nic jiného než vlastně spojené s naší karmou. S mnohými blokádami jsme se už narodili, s mnohými hrubostmi jsme se narodili. A ty hrobosti podle zvyků, našich prevrácených zvyků, ty jsme pak upevnili. Ty robosti v, v kojenci a tak dále ještě nejsou tak jasné. Proč? Protože kojenec ještě neulpívá na, tolik na konceptech. On se rozbrečí a za chvilku se zasměje. Je to tak? A když se rozlobí, nebude se zlobit dlouho, ale dospělý se bude zlobit celý život. Proč? Právě proto, že naše zloba, naše chtíče jsou vůči konceptům, nejsou vůči skutečnosti. Ten, ten kojenec ještě není od skutečnosti vlastně oddělen. Ačkoliv už má v sobě základy hrubosti, Právě probíhají ty energie prakticky bez a kojenec má, jak náš přítel Jelka Čumpelí učí, kojenec má instinkty k správnému použití těla a správné použití těla je napojené na správné použití vědomí. Protože my nemáme dobré zvyky vědomí, proto my nesprávně používáme tělo, A právě proto, i když nás drží medicína, nějaké chemikálie, v 50, 60 se jsme vrací. Je to tak? A právě proto... Tato transcendentální moudrost, ať už ji použijeme, použijeme s pochopením prány či bez pochopení prány, transcendentální moudrost je vlastně v meditaci to nejvyšší požehnání. Jestliže z ní pracujeme, jestliže chápeme, že žijeme v jedné realitě, která se nedá oddělit, i když jsme ji ještě bezprostředně nepoznali. I když meditujeme tak, s jasnou představou, že ty objekty meditace jsme si sami vytvořili. To, co jsme si sami vytvořili, to jsou pouze obrazy. To nemůže být ta nejvyšší realita, která je EOY, nedualistická. To je velká pomoc meditací a způsob yogačáry, jak se k tomu dostat. A vlastně ani madhyamika nemá nic proti tomu, že poznáváme, že vše naší zkušenosti je, jsou pouze v popletené samsárické zkušenosti, jsou pouze semena našich minulých zkušeností. Libostí, nelibostí, které přizpůsobí naši letargii, naši roztěkanost. Ovšem, otázka je, jestli tuto poznání. Interpretujeme ontologicky nebo neontologicky ne, jenom pouze jako prostředek, ale nakonec v nejhlubším učení. Zde se tímto nejhlubším učením začíná a to je obzvláště blízké Číňanům, kteří jsou vychováni ta se knihou proměn a tak dále. Vlastně ta nejvyšší realita je nejvyšší realita právě proto, že se nedá uchopit. Jestliže ji chceme uchopit a kontrastovat s jinou realitou, vznikne z toho mnoho komplikací. Tedy pokud jsme nepoznali bezprostředně objekt osvobození, ať už ho nazveme takovost v nedualistickém smyslu, nebo nirvána jako něco, co je v protikladu v samsáre, Pak vlastně my v meditaci pracujeme pouze a jen s obrazy vědomí, které my vytváříme. Když nám nikdo nevysvětlí, co je to skanda a tak dále, tak my žádnou skandu neuvidíme. Je to tak? Když můžeme vysvětlit, co je agregát existence, my žádný agregát existence neuvidíme. Ale je třeba aby nám někdo vysvětlil. Ale jestliže oddělíme naši světskou zkušenost a naši zkušenost v nejvyšší pravdě. Co se stane? Tendence vidět skutečnost venku. Tý se těžko ubráníme. A rozlišení na subjektu a objektu se tež těžko ubráníme. A meditace v v buddhistickém pojetí znamená, co stávání se, na slova bhu, stát se. Jestliže naše, náš proces poznání je založen na rozlišujícím myšlení. Ačkoliv dosáhneme nirovánu, ten ta tendence vidět skutečné objekty nezanikne. Aspoň tak se snaží Mahajánové učení vysvětlit. Musíte se stát arahaty, abyste sami viděli, <laughs> Čili na rozdíl od Arahata, který má pět agregátů osvobození, ty má Buddha taky, agregát osvobození místo agregátu ulpívání na. Tělesnosti, agregátu ulpívání na početcích, agregátu ulpívání na, vý, na vnímání, agregátu ulpívání na vůli a faktoru vůle agregát ulpívání na rozlišujícím vědomí. Má agregát osvobození disciplínou smyslu, agregát osvobození meditací, agregát osvobození moudrosti agregát osvobození a agregát pozvání, poznání osvobození. Proto bye bye samsara. Hm? Ale z hlediska učení Mahajány, z hlediska cesty bodhisattví, Arahat dosáhl sice těla osvobození, ale nedosáhl těla dármy. A v těle darmi existuje pouze takovost. Nic jiného nemůže, než takovost existovat. A jelikož toto učení nejlépe můžou chápat arahatové, právě proto vlastně základ Mahajanových sutr, sutry transcendentální moudrosti, jsou. Právě buda učí žákům a těm nejchytřejším žákům, Šariputrovi, subutové, Subuthy, je ze, ze všech žáků Budhy ten nejoddanější praktikant samády bez konfliktnosti. Samády bez konfliktnosti. On používá mluvu, kterou my používáme, ale žádné, žádné slovo v něm nemůže vyvolat jakékoliv protiklady. To je samády bez konfliktnosti. Protiklady pochází rásek ze slov, z věd. Opice, zvířata, všichni mají protiklady. Hm? Zvlášť, když ptáci se hněvají. Kouk, kouk, kouk, kouk. Oh, oh. Hm? Taky to da, dají najevo. Ta nejvyšší se nedá poznat slovy, nedá poznat hláskami, nedá poznat větou. A v, v té realitě od samého počátku hm, nikdy to nebylo jinak. Žádná dualita nemůže existovat. A jestliže máme přístup k realitě dualistický, hm, Budovství nemůžeme dosáhnout, protože budovství není jen tělo osvobození, budovství je tělo darmi. A tělo darmi je takovost, A jak dosáhneme takovosti, poznáním takovosti vědomí. Vlastně tato knížka, kterou jsme přeložili, Sandinír Moučuna Sutra, vlastně ukazuje cestu, jak získat stav buddhoství, jak získat ovoce cesty na základě poznání vědomí. No a teď. Nejlépe zase přečteme několik otázek moudrého majitreji a jak na ně bude odpovídá. A s pochopením toho, že majitreja vlastně se ptá pro naše dobro. Pro dobro nás, který ještě nechápou, že vše, co. Poznáváme. Není nic jiného než pouhé vědomí. Majtraja už to dobře zná. Třetí bod. Majtraja se zeptal Budhy, vznešený. jak na základě těchto čtyř předmětných objektů meditace, které jsme vysvětlili, utišení a vhledu, bodhisattva praktikuje meditaci utišení a zdokonaluje se v meditaci hledu. Budá odpověděl Maitrejovi, synu z dobrého rodu, podle mého vysvětlení pro bodhisattví. Pozor, vysvětlení pro bodhisattví. Hm? Kdo eh, Buda vysvětlil darmu pro žáky, vysvětlil darmu pro bodhisattví, vysvětlil darmu pro buddhy pro sebe. Hm? Buda vysvětlil tež, že Veškeré jeho učení jsou jen prostředky, prostředky osvobození. Ten, kdo studuje buddhismus, Nagarjuna, to krásně vysvětluje v komentáři transcendentální moudrosti. který bohužel je jen v čínštině ale byl proložen. Do francouzštiny, do mý francouzsky si ho může přečíst. vysvětluje, že kdo studuje buddhismus, studuje jenom jedno, neexistují dvě studie. A to je chuť osvobození. O nic jiného se nejedná, protože. Buddhismus neznamená nic jiného než izmus čeho? Izmus probuzení. Bodhi. Buddha se nazývá Budha, protože má bodhi, má probuzení. My spíme, ale tím, že si uvědomujeme, že spíme, tím se čistíme a dostáváme se do procesu probuzení. Většina z nás ani neví, že spí. To je ten problém. Hm? Jakmile si uvědomíme to, že spíme, uvědomíme to, si, si body. To je Mahajana. Jestliže si neuvědomíme, že spíme, my si body nikdy neuvědomíme. A to je přístup Mahajany, nedualistický přístup. Body se může jenom vyjevit, pokud se vyjeví nevědomost. Jestliže se nevědomost nevyjeví, žádný body se nemůže vyjevit. Hm? Stejně tak, jako jestli se nevyjeví měkost mý ruky, tak žádnou tvrdost nepozná. Hm? Je to tak? Hm? Jestli se nevyjeví těžkost, tak žádnou lehkost nepozná. Jestli nevyjeví teplo, tak žádný chlad nepoznám. Je to tak? To je náš svět závislého vznikání. Jiný svět není. Podle mého vysvětlení pro bodysatovi, že veškeré mé učení není založeno na skutečnosti, ale na slove, co to znamená. Že učení musíme použít, ne na něm ulpívat. Jestliže ho správně použijeme, nemůžeme na něm ulpívat. Tím, že ho správně nepoužíváme, znamená to, že na něm ulpíváme. Na, co, na čemkoliv my ulpíváme, znamená nic jiného, než to správně nepoužíváme. To je velikost filozofie transcendentální vodolství. Žádná z 12 částí třech košů písma. Budisti tež, už je vlastně kódováno v základním buddhismu, budisti používají slova, aby nás, nám ukázali, že slova nás matou. Právě proto i učení Budy je rozděleno na mnoho, mnoho kategorií, které se navzájem přelínají. A jestliže my jsme zvyklí na škatulkování a myslíme si, že svět existuje jako škatulky, jedna škatulka popírá druhou škatulku, No tak se velice mílíme. A to je co? ten omyl, který nám vytváří právě naše rozlišující vědomí. V realitě žádné škatulky neexistují, ty existují pouze a jen v našem nesprávném rozlišování. Právě proto tady teď nebudu vysvětlovat, to bychom neskončili ani dneska, ani zítra, můžete nastudovat sami. Těch 12 částí nebo 9 částí, to je jedno. Stejně tak buddhismus rozlišuje 32 části těla, 36 části těla, proč ne 40? <laughs> Ale my z naší tendenci si svět škatulkovat, na naši zkušenost škatulkovat, z nich musíme mít 32 nebo 36 nebo 12 nebo 9. Jestliže nechápeme, hm, jak nám škatulkování škodí, my vlastně nechápeme budovou učení. Právě proto ty kategorie hm, různých druhů darmy, kterou buda vysvětlit, se navzájem můžou překrývat a v jedné sutře najdeme mnoho, mnoho různých kategorií. Hm. Tedy... Bodhisattva pozorně naslouchá těmto částem písma. Čili učení, budovou učení začíná naslouchání. Dneska my čteme, ale budismus byla ústní tradice. To, co je sepsáno, je sepsáno pětset let po Mirování Budhy? Kdo věří, že 500 let po Mirování Budhy jenom tohle učení je správné, tamto učení je špatné? ty je, sutry, ty základní sutry bhajany e, sútry transcendentální moudrosti které jsou vlastně učené tež, že, že, pro že prožáky hlavně jsou byly se psány přibližně ve stejné periodě. Dnes čteme, ale dříve naslouchali, protože to učení pro ně bylo tak svaté. To neznamená, že písmo nebylo, písmo bylo. I historické jsou důkazy toho, že v době, i v době Budhy měli jisté písmo, primitivní písmo, ale to učení bylo tak svaté, že jakmile něco napíšeme, Dneska tež, když něco, když něco člověk napíše, tak to stojí. <laughs> jako já teď jsem tady, vlastně já neexistuji. Já neexistuji, tady ten dům neexistuje, že já bydlím v občance má napsáno, že bydlím na Sněhově a v, v registru je, že se bydlím na bobově. Hm? Tak mě nikdy nenajdete. <laughs> co není napsáno, to nestojí. Co je napsáno, to stojí. Hm? A co to stojí, podle toho se držíme. Hm? Jenomže ta nejvyšší realita nemůže stát nemůže stát na něčem napsaným. Čili body se pozorně naslouchá těmto částem písma, protože v době budy, teď jestli, že čtete Jógačára, Čára, Misástra a tak dále. Naslouchání v době Budhy, plno lidí. Po době naslouchání se jim otevřelo oko moudrosti. Přímo viděli tu nejvyšší realitu. Jak je to možné? Že naslouchali samády. Proto naslouchání. My čteme, no ale je to jiný? Je to tak? Kolik jsme toho přečetli a jsme v mirováně? <laughs> v době Budhy právě naslouchali v Samády, protože naslouchali v Samády, viděli ty věci, které Buddha vykládá, Tím, že viděli ty věci, které Buda vykládal, vlastně se ty věci je požehnali. Bodhisattva pozorně naslouchá těmto částem písma, což je, aby jsme převrátili z hlediska yogačáry, proces osvobození je převrácení rozlišujícího vědomí v moudrost. Jestliže převrátíme rozlišující vědomí v moudrost, nacházíme se ve stavu takovosti. Protože moudrost je transcendentální moudrost, která zjevuje takovost všech jevů. citujte sutru, srdce v samády. Bude to úplně jiný zase. Čili, aby jsme získali stav probuzení, musíme převrátit naše rozlišující vědomí Moudrost. A to se děje na základě tří druhů moudrosti. Moudrost poslouchání, moudrost kontemplace a moudrost meditace. Hm? A tady vlastně je to vysvětleno. Bodhisattva naslouchá těmto částem písma, recituje je s pochopením, hm? Jelikož jsme naslouchali v, v samadhi, toto je recituje s pochopením. My, když recitujeme, forma je prázdnota, prázdnota je forma, chápeme to? Jestliže to chápeme, tak bychom neměli mít problémy. Recituje je s pochopením, to znamená v učení bodhisattvu. Buda zvláště zdůraznuje, to najdete též v mnohých, v mnohých Mahajánových sutrách. Bodhisattva praktikuje čtyři druhy šarana. Co znamená šarana? když útočiště. Budham saranam gacchami, to znáš, ne? Dhamam saranam, damam saranam gacchami, sangam saranam gacchami. Bodhisattva má čtyři druhy útočiště. Útočiště nachází v darůně, ne v osobách, Teď plno lidí si může myslet v tantrické tradici, si meditující představuje učitele jako Budhu. Hm? Ale Budha je darma, darma je Buddha. Hm? Jestliže spolíhá na osobu a nespolíhá na darmu, no tak to není žádná tantra, to vůbec vůbec nepomůže k ničemu. To je jen pouze prostředek, nic jiného. Čili, jestliže praktikujeme Mahajánu, jak už jsme se zmínili, máme sliby, že spasíme všechny osoby a nevidíme žádnou osobu. Vidíme darmu a darma v pojetí Mahajány znamená takovost všech jevů. Teď bodhisattva je ten, který nespoléhá na rozlišující vědomí, ale spoléhá se na moudrost. Rozlišující vědomí je právě to, co v nás nechává vyvolávat tu tendenci škatulkovat. Ale v realitě ty škatulky nejsou. Ty jsou jenom v našem takzvaném velkém mozku. A velký mozek ten nám udělal pěknou neplechu. Hmm? Proto se nazývá velký. <laughs> Čili nespoléhá se na rozlišující myšlení. Tím, že poznává, že vlastně v meditaci, že veškerá věvení jsou obrazy vědomí. A ty obrazy vědomí jsou na základě znaků, objektu, které chápeme, jelikož my se my uchopujeme znaky objektu, proto naše vědomí je hrubé, proto se obrací ven, když neuchopujeme znaky objektu, co se děje, vědomí se obrátí samo na sebe. To je ten, který, hm? pro kterého je směrodatné to nejvyšší učení, hm? kterému se říká nitarta. to znamená učení, které vyjevuje tu nejvyšší realitu, pro bodhisattva re, realitu takovosti která je bez subjektu a objektu, a ne takzvaný nejárta sutry, ty sutry, to učení, které vede nás k poznání nejvyšší reality. právě proto podle učení suter transcendenální moudrosti, chápe, že skutečná realita, nemůže být odlišná od nirvány? Jestliže odlišná od nirvány, co se děje? Něco, co je odlišného? Hm? Jsem já jinej než David, nebo stejnej? Hm? Ani stejnej, ani jiný. Ani stejný ani jiný, <laughs> ani stejnej ani ani a jiný. Hm? Cokoliv slovy vyjádříme, už ještě katulkování. Hm? Škatulkováním se k realitě nemůžeme dostat. Realita není ani rozdílná, ani stejná, ani rozdílná a stejná, ani, neroz, ne, ani ne, nerozdílná, ani nestejná. to je ten, který se hýbe v této realitě. Po to, definice bodhisatví je paramet dharme, čaraty, ten, kdo se hýbe v nejvyšší realitě. Recituje to s pochopením bez překážek, a ještě jsme měli čtyři Aha. Bodhisattva je ten, který bere útočiště ve významu, hm? ne v tom, co sprostředkovává význam. Tedy darma Má útočiště v arta, což je význam, a ne v darmě. V darmě ve smyslu učení hm? tak, jak je jak je dáno slovy. Je to jasné? Čili čtyři útočiště. Darma. Darma má mnoho významů proto to popletení. Tady Darma má tolik, tolik významů, že když člověk, který... Nezná ty významy, bude popleten stále. Darma znamená učení, a darma znamená též slova, neboli věty, které zprostředkovávají učení. To je tady míněno. Ty věty, které zprostředkovávají učení, to je. Příčina a význam je důsledek této příčiny. Ale <těk> příčina není stejná jako význam. Aby jsme poznali plný měsíc, musí nám ho někdo ukázat. Kdo nám ho ukáže, ty. To učení, ale to učení není význam. To učení je jenom prst, aby jsme ten význam viděli. Proto Bodhisattva používá koncepty, ale na žádném konceptu neupívá. Tak se učí. To není nic cizího. V, v rozprávách tež najdeme, že učení je pouze vor. Ten, kdo se dostane na druhou stranu, jestliže ten vor bude nosit na hlavě, no tak ten se nanosí. No a bu, já jsem vysvětloval o Džunovi. na právě vysvětluje, že ten, kdo studuje buddhismus, jenom studuje jednu věc, což je osvobození. A aby jsme dosáhli osvobození, musíme skočit do řeky a plavat, aby jsme se dostali na druhou stranu. A jak už jsem se zmínil, v rozprávách plavání je synonym samády. No a teď... Někteří z nás plavou jako zajíci, skočejí do vody. Nic je nezajímá, co je tam dole, nikam nedosáhnou, ale hrabou, hrabou, hrabou, hrabou, až se dostanou na druhou stranu. Ale co bylo mezi tímto brehem a tím dalším brehem, což znamená nirvana, To je nezajímá. Někdo zase se dostane na druhou stranu, jako kůň, jde do vody a de de de a uprostřed řeky tam nedosáhne, tak zase hrabe, hrabe, hrabe, až se dostane na místo, kde zase může dosáhnout a tak jde pokojně dál. No a budá. Dosahuje druhého brevu jako slon, veliký slon. Každý krok jasně dosáhne dna. U prostředku také jasně dosáhne vše pozná vlastním dotykem. Právě proto nikdo nemůže. To právě proto se stává darmo, stává tělem darmi. Jestliže jenom a pouze nás zajímá, jak se dostat na druhou stranu a nezajímá nás vůbec nic jiného, no tak vlastně jsme podobní zajicům. aby jsme vzlétli vysoko, a to je i v teravádových komentářích, Potřebujeme dvě křídla. Křídla činění a křídla moudrosti. Jenom na těchto dvou křídlech můžeme se začít vznášet výš. Je to tak? Dobrý. To jsme namluvili moc teď, kolik už je větu, hodin pomalu, tak to rychle ukončím, aspoň tuhle větu. Recituje s pochopením bez překážek. Co to znamená bez překážek? Neškatulkuje, tohle je proti tamtomu, tohle je proti tamtomu. Vidí to učení, proto jsme mluvili o těch čtyřech útočištích. Nechytá se prostředku, ale vidí význam. A význam je, že realita, ať už ji nazveme nirvana či takovost, je ta realita, ve které vlastně se všechny protiklady vyřeší. Ačkoliv protiklady existují, nejsou skutečné. Na základě čeho jo, jsou překážky? Na základě toho, že my se chytáme, držíme zuby nechty známek objektu místo aby jsme se drželi vlastně významu. Je to tak? A na to na základě toho, že se držíme známek objektu. Ten dělá takhle, tak je zlý. Ten dělá takhle, tak je hodný. Hodnýho toho mám rád, zlýho t... to seknu hlavu. Tamhle je napsáno, že zlej půjde do pekla, dobrej půjde do nebíčka, v nebíčku zůstane navždy. Pekle zůstane taky navždy. Hm? Hm? Co se stává? Naslouchání s překážkami. Hm? Je to tak? Protože nechápeme význam a chytáme se slov a znaku objektu. Hm? A vidíme, jak dobro, tak i zlo jako skutečnost, jako protiklad. Je to tak? A správně přemýšlí o jejich významu. To je moudrost z kontemplace. Na začátku my se držíme slov Jestliže jsme je správně pochopili, získali jsme význam, začínáme správně kontemplovat bez toho, aby jsme získali ten význam. My správně kontemplovat nebudeme, bez překážek, nebudeme kontemplovat. Budeme všude vidět sami překážky. Tohle učení je pravý, tohle učení není pravý, to je ortodoxní, tohle není ortodoxní. Tohle se mně líbí, tohle se mně nelíbí. A nepochopíme, že veškeré učení je jenom prostředek. Jestliže správně přemýšlí o jejich významu, co bude výsledek? Výsledek toho bude, že bude správně meditovat šamatu a vypašana. Jestliže nesprávně přemýšlí o jejich významu, nebude správně meditovat to Pašan. Proto mnozí studují buddhismus, a kritizovali buddhismus, že je takový makový, pesimistický. <laughs> no ale vlastně správně nepřemýšlí, protože jenom přemýšlí na ty vnější. Znaky, které se chápou a z kterých vyvádí důsledky. Proniká přímo do významu, který pochopil. No a tady máme meditaci Šamata Vypašana. Z hlediska učení yogačáry. Jestliže praktikuje šamatu, proniká do takovosti vědomí, jestliže praktikuje vypasanu, proniká do pouhého vědomí. Takovost vědomí a pouhé vědomí se spojuje v jedno. Protože ty obrazy, které diferenciujeme, to je pouhé vědomí. A pouhé vědomí je takovost. Proniká přímo do významu, který pochopil, Uchýlí se do samoty, nakonec, aby jsme zvládli učení, aby jsme opravdu pochopili pouhé vědomí, takovost. Nakonec musíme jít do samoty. Ale samota je tež jen prostředek. Skutečná samota je všude Nikde jinde není, protože vědomí, a stejně tak jako vše, co poznáváme, je od samého počátku ve stavu izolace. To je těžké pochopit. Abychom to pochopili, musíme jít do samoty, kde skoncentrovanou pozorností kontempluje význam, který pochopil tak necháme to tady. K tomu ještě mnoho různých vysvětlení, komentářů, no ale dnes tady skončíme. A kontempluje význam, který pochopil, v smyslu yogačáry, pochopil, že takovost, vědomí a pohé vědomí, tedy ty obrazy, které se v nás vyjevují, ten svět, který se v nás vyjevuje, to my a to ty, to on, to, co já, ty, on vidí, to všechno jsou Obrazy pouhého vědomí, které je takové. No a tady to necháme. Máme už 9 hodin, tak děláme krátkou přestávku a zarecitujeme si a zameditujeme si. A teď. Když meditujeme nadech v tibetské tradici, to jsem učil na Slovensku, tež. máme krásnou meditaci, která se jmenuje Lodron. S nádechem my přijímáme utrpení všech bytostí. Jestliže máme dobrou koncentraci, Přijímáme ho v podobě černého mraku, který vchází do našeho těla. Jestliže to není jasné. můžeme si vzpomenout na to, co jsme přečetli o utrpení dětí v Jemenu, v Iráku, v Sýrii, v Africe, já nevím kde, hm? aby jsme měli nějaký obraz. A my se stotožníme s tímto utrpením. Toto utrpení od nás není... To eh, není něco, co je nám, eh, co, co je venku. No a <sík> s výdechem my pak všem bytostem v podobě bílého mraku, všem bytostem my. Přejeme, aby byli zproštěni utrpení, aby byli šťastní, aby byli bez nepřátelství, bez zloby, bez překážek. Jestliže máme dobrou koncentraci, uvědomujeme si, jak ten černý mrak, tak ten vědomý může přijímat černý mrak, může vytvářet bílý mrak, ale vědomí samo není ani černé, ani bílé. Je to Tak.